Hola, benvinguts i benvingudes. Passeu, passeu. I casa nostra... ...és casa vostra. Sou a Ràdio Caliu. Benvingudes i benvinguts a tot, tants i tots, això és Ràdio Caliu, de l'Ateneu Divers. Un programa únic i diferent, per a persones persones úniques i diferents. Què tal? Què tal? Com oh, esteu? Quin doig! Quina alegria! Ja tornem a ser aquí, un cop més, eh? Amb el Caliu, l'empengte, l'ilusió, el carinyo, el bon tarannà, la solidaritat, el bon rotllo que ens caracteritza. Què tal, Albert? Eh? Molt bé, amb ganes de, la, de ràdio. Molt bé, molt bé, molt bé. Espera, com estem? Estupendament, amb ganes de començar a viatjar amb Radio Caliu. Yep! Yeah! Hola, Cristina! Eh, va molt bé, Marcos, contenta de tornar a ràdio, que amb tot això que està passant ja es trobava a faltar. Que guai, Maria. Ai, no. eh, eh, eh, eh. Hòstia, hem de dir que la Maria havia de venir, havia de venir la Maria i no ha vingut, vale? no ha pogut venir. Vale? I la Júlia, per cert, també s'havia d'estar de, amb nosaltres des del principi del programa i proba probablement eh, estarà més tard, o no. Però bueno està clau que l'esperem amb, amb moltes ganes. I res, per cert, també tenim la Irene, que s'estrena amb nosaltres. Què tal, Irene? Bastant bé, amb ganes d'aprendre a parlar per ràdio i molt contenta d'estar amb, amb els companys i companyes amb el Marcos en Ràdio Felip. Genial, doncs què us sembla si comencem? Comencem un programa una mica especial, no? Primer per, doncs, això, no? per la situació de pandèmia que estem vivint i després per la manera que, que farem aquest programa. No és així Albert? Així és Marcos, el farem d'altres progr... programes. Aquest l'estem fent cadascú des de casa seva. I gràcies a la videotrucada en grup. Et facilita molt la vida. No, vaig jo. Sí, sí, una experiència i una sort que puguem fer el programa d'aquesta manera. Ara. Et facilita molt la vida. de veritat que, de veritat que jo també unsenyava bastant als socis i socis i a tots els monitors monitors del grup Aiuu Ateneu de Be. I moltes gràcies als monitors de l'Ateneu deve per haver fet possible una empreça des de la plataforma forma i de B als socis i sòcies de les activitats. Molt bé, doncs la teneu durant els primers mesos de la pandèmia sí que és, és veritat que bueno, doncs hem pogut continuar a doncs, fer moltes activitats d'aquesta manera. Sí que ha sigut una sort. Jo recordo que vam poder continuar fent coses que fèiem al local, però des de casa, mitjançant el Zoom, ens va salvar bastant de l'avorriment. Ah, i les assemblees. Vam aconseguir connectar-nos més de 50 persones. Una passada! Eh, ja veus, va ser increïble. Per ser, Albert, de què parlaràs en el programa d'avui? Continuaré amb el Rècord Guinness i, a més, us explicaré la sortida que vam fer a la muntanya amb l'Ateneu Taneu Divers. Bé, millor dit, la que no vam poder, poder fer pel rebrot que està patint a Barcelona. Però és igual, si us voleu, us faig una petita recerca per internet del lloc que era i us explico què tal és per si voleu anar aquest estiu. Què us sembla? Oh, per mi genial, no? Què us sembla a vosaltres? Què us sembla a vosaltres? Molt bé. Ina, què sembla? Bé, no? Bé. Bé. <laughs> eh, jo, Marcos, voldré parlar sobre el meu confinament personal i sobre la peli Volta casa de mi mare. Estupendo, Cristina. És veritat, és eh? una pel·li, ja parlarem, jo t'ajudaré ¿vale? una mica, he buscar informació, Cristina, i, i si vols et dono un cop de mà, vale? Vale. Molt bé, doncs, bé, bueno, doncs, estem eh... una miqueta de musiqueta i comencem el programa. Bé, aquest mes, com a actualitat destacada a la l'Atenor Divers, eh, és el trasllat no? que vam fer al Nou Local, i això vol dir, això vol dir que ja estem instalats. Jo, oh, ei, hey, fer un aplaudiment per tots els monitors, eh? Per tots vosaltres <laughs> perquè us comparexeu, eh? Vosaltres també. Eh... no, no, és eh, veritat, eh, eh, Marcos, és veritat lo que diu el, Vera, que que es, que gràcies a vosaltres, sabeu, he estat molt de temps sí. instalant les la, coses del antic Ocaieu a al nuevo. Al nuevo. Y bueno, eso hay que tener mucho que La verdad. ¿eh? Uf, va a molt mol de gust y, y también es parte de la nuestra feina. Lo que pasa que malauradamente con que ya ha habido aquel rebrot a una altra persona pues ha sigut una mica coitus interruptus, ¿no? Que, en, en, en sí, la bien, verdad que lo de los rebrotes todo el mundo lo lleva como puede pero hay gente que estamos hasta... Hasta las narices. Destino, Exacto. Bueno, coño ya, ¿no? no, no no dir una altra cosa. Sí. Hola, no, Cristina, què deies? Eh, sí, Marcos, ara, ara estem al fantàstic barri de Gràcia, concretament al carrer mossèn, batlla número 5, molt a prop d'on estàvem. És veritat, és veritat. No, no, no, la... no, no, no, no. El què, a veure? No, era el telèfon, era mi telèfon. Ah, no, és veritat, és veritat, està, no està gaire lluny, això també és un avantatge. Eh? I què us sembla, el no, que mm. Molt bé. Pues jo havia dia d'anar al nou local, creia que, que, que era més gran, però eh les expectatives pues, no. Pues, eh, eh, realment no no em ha agradat tant. És veritat que bé, mmm eh, que, que no ho eh, hasta no més d'una una vegada, pues, no te eh, una cosa pues, no no t'ha gustar. Ja. Uh -huh. Bé, bueno, a mi sí que em va agradar perquè el vaig veure diferent jo, jo l'altre el veia llarg i estret una i aquest és com ample, no? i aquest és molt més ample i més curt Sí, sí més ample, ample i, que... i curt sí, ja, Tens raó És més ample i curt Bé, bueno, també estic d'acord amb la Irene perquè t'has d'adaptar a la nova situació però bé I també és verdad que, que a ell él que no la primera vez a lo mejor te puede buscar una cosa así o no. O sea, cada persona Eso cada persona eh, eh, tiene una opinión diferente y aquí pues habrá gente como yo que a lo mejor pues la primera impresión no le haya gustado y a cuando pase bastante tiempo pues eh, te gusta. Entonces, sí, pero, pero yo yo me acuerdo que, que me dije, ostras, qué, qué lugar fantástico. Uh, todo, todo más, me lo encontré todo mucho, mucho más a mano, me mm -hmm. lo encontré todo mucho más, más cerca, todo más, todo más, a ver, no, pilo, no pilotonat, però um, vaig trobar tot una, una mica bastant més a prop, una mica molt ben organitzat i, més, i, més, i una miqueta més a prop, tot, perquè clar, jo me'n que quan tenies que anar a, a, a la sala d'informació, que tenies, que, tenies que fer una mica de passeig i per anar, per, anar, per exemple, a la porta anar a obrir. Uh, ara no. Ara, ara però... no, ara lo tienes más a mano, que lo no tienes que pasear con sí, un pasillo largo. Sí, sí. Molt bé, molt bé. Sí, és una mica... És, està millor, jo crec que està millor, eh, millor acondicionat, no? Tenim, aquí tenim calefacció, que a, a l'hivern estarà bé. ¿vale? Sí. Escolta, Marcos, vull fer una pregunta. Aire condicionat? A aire, aire condicionat, de moment, no. Jo, jo crec que més endavant suposo que sí. Jo, jo crec que més endavant es posarà, sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno no he dit res, eh? L'únic que pregunto, més que res, perquè perquè m'agradaria saber-ho, perquè clar, si hi ha okay. calefacció, doncs, bueno, que no heu pensat també posar-me a l'aire, però bueno. La calefacció ja, ja estava, eh? La, la calefacció vale. ja estava per això, d'acord? Vale? Vale, vale. Ja estava instal·lada. I, però bueno, jo crec que l'aire condicionat s'acabarà posant, sí, sí, sí. Molt bé, una les activitats interessants que havien de fer aquest mes abans de, de marxar de vacances havia de ser una sortida a la muntanya, però malauradament, i degut al rebrot, eh, doncs, que estem patint a Barcelona, que estem patint a Barcelona, doncs els últims dies doncs, no, no, no ha pogut ser no?, aquesta sortida, però l'Albert ha dit que... Què has dit, Albert? Doncs mira, com al final no hem pogut marxar i no hem volgut deixar la nostra fantàstica audiència Amb un pam de nas, vaig decidir agafar l'ordinador i fer una petita recerca del lloc on anava. La sortida des de la Taneu s'havia programat era fer la ruta a peu de la via Nicolau, una passejada per la, per la muntanya al cor del Berguedà. El Berguedà? Sí, senyor. La via del Nicolau fou construïda a principis del segle XX, entre el 1914 i el 1916, per fer de, de transport fusta de, des del Llisclareny fins a Guardiola de la Bargada. O sigui, fe, fe, fe, via, la via del tren no? la feien servir per transportar fusta. Uh -huh. A l'any 2009 el camí fou restaurat a finalitats turístiques. Gràcies a aquesta restauració, avui en dia senderistes, i ciclistes poden gaudir d'aquest camí que recorre la vall del riu Bastar, Bastareny. Sant Joan del Baianet i el monestir de Sant Llorenç prop de Bagà, a Guardiola del Berguerà. El gran atractiu de la ruta són els diversos túnels i punts que hi ha entre els que destaca la passareda del Nicolau, un punt penjant de més de 35 metres de longitud. Un punt, no? Un punt. Marcos, he vist, gràcies a fotografies que la gent penja a internet que aquest lloc és espectacular. Sí, sí, és, és, és espectacular, eh? És espectacular i a més, jo crec que també és gran el gran atractiu d'aquesta ruta és que la pot fer tothom i en bicicleta, perquè com que s'aprofita la via de tren antiga. Darrers, Bé, suposo que més endavant la faria amb l'Ataneu. Segur que sí, segur que sí. Sí, sí. Jo la recomano. Jo no la sé et igual mira, igual aqueta gos, igual, no ho sé. Mira, igual vaix. Sí, sí. Molt bé, Pere, escolta'm, tu no volies, volies posar un tema musical o què? Sí, i tant, i tant. Jo, què posaràs? Un uh, tema musical perfecte, sí. Bé, com ja sabeu, soc un fan incondicional de Bruce Springsteen, per tant, us proposo un tema que es diu Better Days, que és els dies mejores. Per tant... Uh -huh. Genial! Ah. Per tant, genial, també. Bruce Springsteen, Better Days, endavant! continúen vale después al uncha la Venga, Albert, ya turné hacia aquí a radio cali la radio única y diferente para personasónicas ónicas y diferentes de laten divers ahora os diré el meu récord Guinness. te apetece picar algo pues cómete con los ojos de bus una pizza rectangular de 2,438 por 0,200 200 metros cuadrados y un área total de 1,8 metros tal como pudo verificarse el 26 de mayo del 2018. O sea, estamos hablando de una pizza que tiene eh, entre 2,4 por 8, B, con, no sé, ¿no? estén hablando de B, 3 metros cuadrados ¿no? de pizzas. Sí, mm. Preparada manera. para Montauer Pizza Bar, Estados Unidos, en Burlesón, Texas, de bus. Cuesta 299,95 dólares más impuestos y se tiene que encargar al menos... Dos días de... Mía, de si la, pizza. -do, eh? la pizza de bus se hornea en tan solo 30 minutos, dentro de un horno giratorio, y se entrega en una gigantesca caja a Merida. Mira, perquè o us sigui, feu una idea, no, l'alçada d'una porta no, són més o menys dos metres, no? Sí. sí. Pues, i, imagine, jo crec que seria ajuntar com dos o tres portes, i això seria el gran de la pizza. Si no m'erro, eh? O sea... oh, vaya vaya, vaya golosada. Déu-n'hi-do, sí. déu-n'hi-do, eh? Oh, vaya golosada, eh? Realment, la, la, la veritat és que els Estats Units ho fan ton, a, tot a lo gran, no? Ho fan tot a lo gran. És bé, doncs, eh? Sempre interessant, eh? Els records que ens porta sempre l'Albert. I, bé, continuem a Radio Caliu. Els estudis confinats de l'altre molt diversos però no tan confia... No, o sigui, els estudis de casa de cadascú, no? De cadascú està a casa seva, els seus estudis, no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí el programa molt... via Zoom. Una experiència, no? Què tal l'experiència per això? Molt guai. Bona, molt bona. Molt bona. Home, té més d'atges. No? No? Jo segurament que a partir del mes de setembre m'hauré acostumar a aquesta experiència perquè, perquè depenirà dels horaris que tingui allà o que jo em vagi doncs jo no vull deixar la ràdio i llavors doncs, eh, ens ens haurem de connectar al Zoom per seguir el programa i per seguir les reunions amb vosaltres mm -hmm. I, mm. mm. Molt bé A tu, Cristina, què t'ha semblat el record de l'Albert? Eh, molt bé, molt interessant a, a, a, a, a, Et menjaries sota la pizza, tu, o què? El què? Et menjaries sota la pizza, que ha explicat l'Albert, o què? Una pizza de, de quatre portes <ríe> Bueno, no sé si podria. Potser que no, no? Potser que no. Se... hauries de convidar-ho. No. Hauries de convidar com a 20 25 persones. M'ho mira. 20 25. Per, per acabar-la. Acabar Molt bé. Tu, Irene, podries menjar-te una pizza tan grossa? La veritat que no. O sea, que a mi m'agrada la pizza Ai, parlant de pizzes, qui és? Molt, però, o sigui, des del que és una passada, això, eh? Sí, no, no, no, i, además, eh, tú sabes las longitudes y todo, vamos, ahí necesitas 60 pesos para comerte esa pizza. ¿Quién es la pizza que Yo me no ha gustado? A mí las cuatro pesos. Uy, mira, eh, Albert, no me entiendes, eh, que esa pizza me gusta. ¿Tú, A, mí A mí también. A mí las oh. dos favorites que tinc jo són la barbacoa i els quatre formatges, o ah, las ah. de los formatges amb més formatge que la pizza mi compta amb mi. Molt bé. A tu, Cristina? Eh, Tunyina i cebo. Tunyina i cebo, molt bé. A mi la meva preferida és Peperoni. I, no I no la fan a tot arreu, eh? Que és el xorizo aquest típic italià i no a tot arreu la fan, eh? L Està boníssima. Peperoni! Molt bé. I ara per continuar, clar, teníem ara la secció de la Júlia, però com que no no ha pogut arribar encara i, tal, i no sé si arribarà, i ella ens venia a parlar una mica del Barça Espanyol, no? El partit que van jugar al Barça Espanyol... No? la crònica, volia fer una crònica del Barça espanyol del derbi, sí. no? derbi que bueno, va guanyar el Barça i va enviar l'Espanyol a segona bueno, sí, que hi farem, sí. que hi farem no? I, i bé doncs que no Però la veritat escoltant. que el Barça i l'Espanyol la veritat que són dos equips que que, que, que tenen molt mèrit i que un any sé que l'Espanyol va guanyar a el Barça ja ens fotre una lliga a nosaltres. Ens uh -huh. va fotre una lliga a nosaltres. Ah, sí? No, sí? no recordo. Sí, sí, sí, fa molts anys, eh? Sí, no? Sí, fa molts anys, però ens va fotre una lliga a nosaltres i ells, doncs mira, van quedar primera. Ara, nosaltres es voltem a segona. Benvingut, Edoua, eh? oh, home! Bé, <ríe> és el que hi ha, és el que hi ha, és el que hi ha. Que hi ha ja, ja, ja pujaran, ja pujaran. Aquí, aquí, També parla espanyol. Bueno, Sabarell ha, ha pujat a segona... segona... Sí. Sí. Feia molt de temps que no estava segona i ha pujat a segona. Igual puja el Girona, eh, a primera, que encara, encara han de jugar al playoff. O sigui que potser hi ha sí. un altre equip es, eh, català, perdó. No? Sí, però el Girona, Girona, la veritat que juguen molt bé. Eh? Sí. Per estar sí. molt poc temps jugant, mm. són molt bons, eh. Mm -hmm. Molt bé. Doncs, pues, bueno, com que no, no, no, encara la Julián no ha vingut i no ha pogut fer la seva secció, pues, bueno. però, el, bueno, jo, si voleu, què tal de posar un altre tema musical? La Irene tenia un tema musical que volia posar. El presentes o què, Irene? El presentes tu, Irene? Quin tema és? Vinga. Ah, vinga. Doncs és una cançó d'un de compositors. jo no diria compositós, però... Sí que es, pero eh, un de los compositos de la banda de Jarabe de, de Palo, que, que falleció hace muy, po muy poquito tiempo, eh, eh, que, que esta canción se llama Grita. Grita, muy bien. Ah, Pau Donés, ¿no? Malauradamente, sí, ¿no? Pau Donés, sí. Valoradament que va morir per càncer, valoradament. Sí, la veritat que la notícia va sortir les notícies i realment eh, eh, no té... va veure de com estava com, com, amb, amb quan va, eh, se'n va anar, o sigui, eh, quedes com, com, com pot un càncer eh, Menyat a càncer. No. Sí, sí, sí. sí. Ja, ja. Bueno, li mi... així li fem una mica el nostre petit homenatge, no? Al Pau Al Pau Donés i tota la gent que, bueno, que també, que també ha mort de càncer, no? Sí. Mira, tenim la Júlia. Tenim a la Júlia per aquí. Ui, que bé. A veure si entra. Mira, mira, mira, sí, sí, sí. Bueno, doncs posem el tema musical i... i tornem. Tornem amb la Júlia. Vale? I fins ara... Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te ha reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro y ajuda por lo que veo, nada bueno, nada bueno. miedo A reir y a llorar luego A romper el hielo Que recubre tu silencio Suéltate ya y ahí cuéntame Que aquí estamos para eso Pa' lo bueno y pa' lo malo Llora ahora y ríe luego Si salgo corriendo Tú me agarras por el cuello Y si no te escucho Grita Te tiendo la mano Grita tú agarra todo el brazo y si quieres más pues grita Hace tiempo alguien me dijo ¿Cuál era el mejor remedio? Cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo y si quieres yo te explico en ¿Eh? qué consiste el misterio que no hay cielo, mar ni tierra que la vida es un sueño si salgo corriendo tú me agarras por el cuello y si no te escucho grita te tendo la mano Agarra todo el brazo Y si quieres más pues ¡grita! Yo Vi Te tendo la mano Tú agarrar todo el rato Y si quieres más, pues, Estàs escoltant Ràdio Caliu Un programa Diferent I divertit Per a tothom Molt bé, molt bé. Tornem així, tornem aquí a Ràdio Cliu, a l'Atenor d'Ivers Confinat, cadascú a casa seva, als estudis de casa seva, però, ojo, tinc una molt bona notícia i és que la Júlia ja està entre nosaltres. altres. Benvinguda, Júlia! Com estàs? Acabem de parlar una mica de la teva secció, perquè no sabíem si podries si arribaries o no, però, bueno, tot teu. Si vols, quan tu vulguis, pots parlar de lo teu. Porto, porto una petita crònica de l'últim derbi entre el Barça i Espanyol. I la veritat és que com que l'Espanyol sabia que si perdia, um, baixaven a segona, ens van fer sua, una mica... El Lansu, Fati, el van expulsar i tot i que l'Espanyol va jugar amb cinc def defenses. Ui, no veig. I en Barça no tenia espais. Al final van fer un bon punt plantejament el, i el Barça ser sí. al final ai no espera s'endú ah, els tres punts el d'àrbit gràcies a un gol del Lluís Suárez al final del partit Barça 1 Espanyol 0 i l'Espanyol a segona. I l'Espanyol a segona. Què et sembla això, Ju? A tu, Júlia? L'Espanyol a segona... Què? <ríe> Com ho veus, això? Estàs cansada o què, Júlia? És sí, clar, Júlia... Sí. A veure, expliquem una mica la història. La Júlia, tu vens de Barcelona, estàs a la Cerdanya, ara, no? Sí. I vens de Barcelona a Corre Cuita, no? I has arribat eh, fa dos segons. Sí. Bueno, però estàs bé, no? Sí. Estàs una mica allà amb l'alè que et surt ja per, per la boca, no? per baston. Sí. Molt bé, moltes gràcies, Júlia. Què tra... bueno, no sé, que, que, que, però aquest temps que es, que es fa, no?, viure els estudis, els estadis buits, és una cosa molt, molt curiosa, no?, viure els camps de futbol buits, no?, que no... Mm. que no hi hagi ningú, no? Sí, la veritat és que, sí. és que, és, és que és un camp de futbol... Eh... Si un gent que pugui anar a veure els seus sentits favorits, no és una cosa que, que, que senti bé a ningú. És ja. fa raro, es fa raro. Molt bé, escolti'm, eh, Pere, arriba a la teva secció, no? comencem amb una mica, posem una mica de música, posem una mica de música per que, que acompanyarà la teva secció comences, sí. quan tu vulguis, comences, vale? Jo vaig posar la, la cançó, la música, que acompanyarà la teva secció i com vulguis. Avui no portaré cap viatge, però mantinc la meva secció per respondre unes quantes qüestions que segurament li interessarà molta gent sobre mi i la secció del programa. Comencem. Com tots aquí, em coneixeu des de la Fundació del Caliu. Una de les idees principals va ser la inquietud de tres joves que van ajudar la nostra entitat amb en motiu de poder compartir les excursions i les experiències a través dels viatges i la cultura. A Radio Caliu vull compartir el mateix, perquè, com sabeu, a mi m'agrada molt viatjar, sent la meva passió. Una vegada aclarit això, animo a tots que no us quedeu a casa i sortiu amb aquesta finalitat, de conèixer moltes coses que ens ofereix aquest món des dels llocs més propers a Catalunya, Espanya, França, Portugal, que són destins més assequibles per nosaltres fins als que estan més lluny, Estats Units, Austràlia, etc. Perquè lo important no és el lloc que visitem, sinó que siguem capaços nosaltres, amb, les, amb moltes ganes i la bona companyia dels nostres semis sent també molt divertits, cosa que jo també quedo molt agraït a tots vosaltres de fer-ho, eh? Si el tema són els diners i el poc temps que tenim per viatjar, per feina, problemes personals, etc., etc. dir-vos que es poden mirar ofertes, com dependrà del destí i del nivell de vida que pugui tindre, serà més car o barat el viatge, a l'igual dels dies i les dates que vagi bé realitzar la sortida. Per vacances d'estiu és quan els preus es disparen i s'ha de tindre molt en compte. Algú m'ha assegurat que aquesta secció que realitzo són viatges impossibles, quan no és cert, perquè cal recordar que he fet sortides molt més properes, i així vull animar a la gent, no només d'aquest grup, que vingui de viatge amb mi, sinó a tindre moltes millors raons per sortir de casa i visitar aquest món que ens rodeja que és meravellós. Hard, hard amb el tema dels transports no és problema. Molts països tenen carreteres, autobusos, trens, avions, informació, tur·operadors i inclús gips, camells, romadaris per al desert. Depèn del lloc, sempre cal consultar aquestes condicions abans de sortir en diferents agències i agencadores que ens puguin facilitar aquesta informació. Al igual que els llocs d'allotjament amb les seves referències, categories hotels, hostals, cases rurals, colònies, etc. Inclús internet i d'acord amb el preu. El que vulgui pot vindre de viatge amb mi, perquè compartirà i gaudirà d'una experiència inobitable de ben segur, i única. Perquè això és el que vull compartir amb els oients de Ràdio Cali un cansem quan estem fora amb allò de que estic cansat, vull quedar-me a l'habitació, veient la tele, si no sortir. Encara que estigueu molt cansats, perquè és el que es va de viatge, cansar-se un, mai a trobar dificultats ni viatges impossibles. Perquè es pot estalviar diners, inclús viatjant, amb el tema dels menjars, els allotjaments o les ofertes que hi ha en paquets en diferents destinacions. Alguns països tenen els museus gratuïts i val la pena aprofitar-los. D'altres són de pagament, sent en molts casos cars, però després, si, en sortim, si ens en sortim els viatges que car tan cars, mmm, ens interessem la possibilitat de... Que puguem, que puguem anar a visitar perquè no ens surtin els viatges tan cars, inclòs les subvencions que hi ha per la gent com nosaltres. Òbviament, viatjar no és gratis, és tot un luxe, però vull que entengueu que pugui valdre molt la pena estalviar diners i sacrificar-nos amb alguna cosa després que ens puguem donar alguns capritxos com són els viatges i les excursions. També estem a casa, també quan estem a casa, Uh, mirar d'estalviar ha de ser per tots una prioritat molt més important. No malgastar els diners en coses que després no fem servir, sinó que les aprofitem. Comportar les comptes la factura corresponent quan fem donar facilitat. Vigilant les estaves, els robatoris que puguem patir o tremolar o generar, en cas de dubte millor no gastar. Música amunt, va. D'acord? Vale? Si algú, si algú es pregunta d'on trec jo aquests viatges que explico per la ràdio, la resposta és sí, d'internet i dels youtubers a la mestrada i, i l'enciclopèdia catalana, l'Anna. Cosa que aquest llibre el tinc a casa meva. Tot això és a que jo mateix també he tingut, que són molt a través de la, dels viatges que he realitzat. Diré preparar la meva secció. Els que creguin que jo accepto diners per explicar o publicitat dels països que he escrit o he parlat en aquesta secció, que ningú s'equivoqui, perquè no ho he fet mai ni ho penso fer. Ho explico perquè, com he dit abans, és la meva passió i el meu interès pels viatges i les excursions, perquè hi ha confiança en mi, com jo també la tinc en tots vosaltres. A més, no he sigut mai guider turístic ni periodista de viatges, perquè em falta la carrera i els estudis corresponents. També vull aclarir que hi ha llocs que sí m'agradaria tornar i em faria il·lusió a visitar, però d'altres no, perquè em van agradar menys Irlanda, Roma, Atenes, Croàcia o els països de l'est d'Europa, perquè alguns ja he anat per les balcades i d'altres no em criden l'atenció. En cas de Rússia, no he estat mai, com Jordània, en aquests casos jo estaria en de sis, però hi ha llocs que sí que m'encantaria visitar i tornar sense problemes, com Nova York, Londres, París, San Juan de Puerto Rico, Disney World. Els llocs que no he estat i m'agradaria visitar són Sud-Àfrica, Xile, Perú, Austràlia, Nova Zelanda, Minats Àrabs, Units, Taormina, Escòcia, País de Gales, Estambul, Samarcanda, Japó, Dinamarca, i poder no hi vagi mai i i vagi mai, però ganes tinc de visitar-los perquè han de ser uns llocs increïbles. Tots aquests llocs que he esmentat es pot anar amb avió, cotxe, transport, sense cap problema des d'aquí a Barcelona. Amb avió, amb vols molt baratos o directament tenen alguna escala via una ciutat europea, perquè el viatge pugui ser més econòmic. I també hi ha informació de qualsevol tipus a través d'internet, d'operadors o agències especialitzades. I recordeu que... El no és una agència de viatges, com tampoc un ONG o un hospital infantil, sinó un ateneu divers, molt acollidor i estimat per tots nosaltres. També vull dir-vos que, com veieu, quan parlo sempre dels viatges, poso el més xulo, lo millor, lo més divertit, però un viatge té moltes cares, situacions que es donen, algunes bones, com he explicat en, el, en els circuits, que monto, però d'altres no tant. I no vull que de cap manera es malinterpretin les coses, sinó que siguem tots més respectuosos i responsables amb les regles dels jocs que anem a visitar. Si algú és, les incompleix aquestes regles i l'enganxen, el problema serà únicament de la persona que les hagi incomplert aquestes regles a través de les sancions o les denúncies que pugui rebre. Els horaris, tant de sortida com d'arribada, de les excursions aniran sotmesos o el que els monitors ens, eh, ens diguin i estaran vinculats al bitllet del viatge o de l'excursió corresponent. Ho dic perquè to, eh, tinguem tots més clar el tema de la puntualitat i com la responsabilitat, que això comporta, perquè és absolutament de tots. En cas de que tinguem en cas de que per vaga de personal d'aire ferroviari es suspengui o es canceli la sortida, posar la reclamació corresponent, mirar d'altres companyies i els horaris que puguin tindre. I si suspèn la sortida que ens mirin, de, que ens mirin un hotel per passar la nit i en cas de que es canceli reclamar l'import del bitlleet i el retorn de tota la reserva. Tant de transports, hotels, que hostals, cases de colònies, etcètera. En cas de dubte, consultar informacions que ens arribin de la premsa o bé preguntar als monitors. En cas de retard, els, els horaris de la sortida seran eh, ser pacients i consultar en espanyols d'informació que hi ha a les estacions a l'aeroport o a les estacions de bus per anar a demanar informació als punts habituals. La maleta dependrà molt del destí que anem a visitar. Caldrà un tipus de roba, de màniga curta, si fa més fred, jerseis... Consultar la previsió del temps abans de sortir de viatge. Heu de tindre molt clar el que ens diuen els monitors. Una moda de roba diària, estic de neteja personal, dutxar-se cada dia i estar en un bon, un bon consell de deixar-se la roba preparada neta per posar el dia següent, organitzada. Això fa que la sortida valgui molt la pena, perquè la gent, que és lenta alhora que es vesteixi i s'agil·litzi molt, molt més el temps, d'espera, que tots tinguem, sigui inferior, el que portem a la maleta, una muda diària de roba. També, també interior, per canviar-nos cada dia, perquè hi ha una bossa de roba bruta, que si no malament. Els estris de neteja tenen que incloure de tot. Els homes, màquina d'afaitar, les dones tampons i, i compreses. Tovalloles, banyadors, estris de, la, de platja, també cal portar per si ens trobem un dia calorós, xubasquero, unes bones bambes, i caminar, in, per caminar inclús per la muntanya, unes bones botes de trekking, per si fa fred, un xubasquero, un jersei, o si fa mal temps, mocadors de paper, MP3, qui tingui i vulgui. Recordeu que les maletes per qüestions de seguretat i comoditat no han d'anar sobre, no, no sobre, sobrecarregades de pes, degut a que moltes companyies multen i revisen el que portem de viatge dins de les nostres bosses, incloses les de mà. En cas que nosaltres perdem la maleta, només caurà la nostra responsabilitat haver d'avisar a la companyia de viatge a veure què es pot fer. Si la companyia és la perd, la maleta, posar la reclamació o la denúncia corresponent perquè ens localitzin perquè ens la localitzin i la se puguin enviar allà on estiguem. El mateix pot passar amb les claus de l'habitació o l'hotel allà on estiguem hospedats com el lavabo que es pugui posar en cas de que sigui així, avisar els monitors al el recepcionista perquè ens envien el personal de manteniment. Cal també revisar la nostra assegurança perquè puguem tindre què ha passat, Pere? Què passa aquí amb el Barça? Sí, és que, és que, és que són rapsos, són rapsos. Vinga, la... vinga, que s'acaba el temps. Sí, vinga, vull. Cal eh, revisar també l'assegurança, per si, revisar ràpidament els accidents, per avisar ràpidament a la família, per anar al metge, a l'hospital més proper, per la persona afectada que ens pugui tenir les condicions, que eh, cal, cal, cal, cal revisar-ho l'assegurança i revisar-la bé. Les persones que hagin de prendre medicines per, que per seguretat portin els medicaments i la seva recepta ben indicada i la quantitat que és necessària amb la informació també detallada. També podem patir robatoris en qualsevol part del planeta i cal tenir molt clar que qualsevol tipus d'informació la puguem denunciar. Sapiguem que ens poden demanar proves i que, eh, que ens hagi pogut passar i hem d'estar molt a l'altura amb aquestes situacions, perquè també les puguem solucionar. La cartera la podem perdre i hem d'estar molt al cas del que fem. En cas de que tinguem que trucar a casa perquè facin transferència bancària ni ens puguin enviar diners, estar, estar totalment preparats i la documentació posar-la a denúncia corresponent. Enviar un salvoconducte per poder sortir del país. Un punt molt a favor vostra, és que estudieu idiomes. On, quan es, sobretot quan es visita l'estranger. sobretot l'anglès perquè és el que es visita quan es visita l'estranger. Espero i desitjo que aquests consells els pugueu tindre molt més en compte, perquè ja sé que a lo millor la, el, ja sé que a lo millor les sortides no surten perfectes, però si entre tots els podem millorar una miqueta, molt benvingut a DC, perquè una mica més de disciplina, puntualitat, responsabilitat és bona i entre tots la podem guanyar, encara que no és fàcil, però sí un bon repte que tenim tots avui en dia de cara al futur. I recordeu que plegats podem celebrar els 30 anys de l'entitat, de la idea de tres joves, érem dels positius i veníem del guia també, molt contents i feliços, esperant que amb moltes ganes que en compliu. I recordeu que, I recordeu que també ho podem celebrar amb una bona festa, Sí, però també espero fer un bon viatge plegats perquè puguem anar a disfrutar recordant el que us he explicat per, per, per no oblidar-ho mai més Continu Comenteu tot el que vulgueu i compteu amb mi per la propera sortida Seguiu viatjant Molt bé, Pere, molt bé, Pere Molt eh... però... Eh, eh, eh. He jugat, eh? He jugat, per... perdida de connexions i tot Molt llarg, però... Escolteu-me... He tingut tot, Eh? A... eh? Ja t'ha vingut tot o què? Sí, bueno, clar, està, està capiguent tot perquè ens estem passant del, del temps. No passa res. Un dia es moria, però, però. però la propera vegada has de, has de simplificar. Pere, que es fa molt llarg, tio. Bueno. La, la, gent, la, gent canvia, la gent canvia de canal. La gent canvia Perdona. de canal. Perdona, però és que si no canvia de canal no hi, ha, no hi ha res interessant. Perquè saps el que passa? Que després et venen... Eh, espera. Bueno, espera! Un moment, un moment. Uh, Pere, has, uh, has fet-ho fet del viatge a París. Sí, has anat aquí, has anat a Torricell, has anat al Sena, has anat, has... però hi ha un Disney. Ah, no, és que també hi ha un Disney també a París. Llavoren fos clar, ja ho fotem, perquè clar no ens conformem. Passa perquè no ens conformem, és això. I i i i i i i i i i i i i i i i Pere, escolta, ets eh, llegit molt bé. Moltes gràcies. Oh, no, molt bé. Oh, sí, estic suat. Això, sí, això, això, sí, això sí, això sí que ho fa bé. Això sí que ho fa bé. Sí ho fa bé. Escolteu, eh, d'aquí qui viatge, em la teniu? Aquest... Eh, aquest agost? Tu no, Pere? Jo. A veure, a veure, molt bé. A nivell material. Tot marial. això ho hem en compte. I clar, per això també ho explico. Perquè també animo a tota la gent però ja no només a que, a que sortim aquest, a aquest any, sinó sinó a partir de Ara, a tenir molta més consciència que això també ho podem millorar. Bé, eh, la Cristina, no? La Cristina també, bona, té la seva secció, no? I no sé, de què ens parlaria, de què, de què ves a parlar, a parlar, Cristina. Eh, de la peli Vuelta a casa de mi madre. Ah, oh, molt bé. Pues com vulis. Vale, eh, una mujer se ve obligada a regresar a casa de su madre y no quiere perder a, atrás su trabajo, tampoco quiere perder todo su dinero, pero ambas están intentando acostumbrarse a las rutinas de la otra y no convivían desde hacía mucho tiempo. Es una comedia muy divertida. Es una comedia, eh, tú, tú la has visto, ¿no? Sí. Mm. ¿Tú la recomanas, Cristina? Sí, yo película? sí. Muy bien, muy bien, Sí, ¿no? Es una comedia, ¿no? una comedia francesa. Sí. Es, es, es francesa. Y mm. eh, hay una, ha una peli francesa que se eh, llama Intocable, eh, Intocable" Sí, no sé si l'heu vist, que és un... la, la història d'un home que va cair a les rodes Ah, sí, no? sí Que suena, Marcos, me suena integral, que, la, que... Que, una, sí, sí. que contracta un home per ajudar-li, no? Sí Està guai, està guai La veritat que jo, quan vi aquesta pel·lícula, me llegó molt a l'alba Sí, sí, sí, està molt ben feta Vas trobar la porta oberta i vas entrar Vas saber-me abraçar, vas guarir-me, m'enllornaven els reflexos dels tirans. T'ensenyaré mirar i vaig reviure, vas omplir tot el meu cos d'un tel estrany. Vas saber-me estimar, vas llegir-me, res va ser més oportú que el teu rescat. Sentir-me cuidat, també per dintre. Vaig veure de tu i ara visc eternament Venen amb mi totes les coses que no t'he dit. Una orquestra de flors i trompetes, un seguici amb cabals i sonalls, amb vestits de colors i disfresses, Cerca vila de’ nants i gegants, Una orquestra de i trompetes, un seguisi amb cabals i soalls, amb vestits de colors i disfreses, Cercavila de’annants i gegants. a portar-me un bosc de pins davant del mar. Va saber-me tocar, va ser brisa. Ara esclata la ginesta al meu terrat. T'ensenyaré volar i seràs lliure. Vaig veure de tu i ara visc eternament venen amb mi totes les coses que no t'he dit. Una orquestra de flors i trompetes, un seguici amb tabals i sonas, amb vestits de colors i disfresses, Cca vila de nans i gegants, una orquestra de flors i trompetes, un seguici amb cabals i sonalls, amb vestits de colors i disfresses, C vila de nans i gegans. Una orquestra de flors i trompetes, un seguici amb tavals i sonalls, amb vestits de colors i disfresses, cercavi vila d'anants i gegants. Una orquestra de flors i trompetes, un seguici amb tavals i sonalls, amb vestits de colors i disfresses, cercavi vila d'anants i gegants. Porta oberta i vas entrar Vas saber-me abraçar Vas guarir-me Estàs escoltant Radio Caliu, un programa divertit i, di i diferent No sigues las reglas, vuela en esta tierra, ciegas, ah, ah, ah, conmigo. Espera, espérame, que llegaré a volar contigo. Coers enmarcats, coin the view. Molt bé, escolteu-me, eh, jo volia proposar un joc per acabar. Vale. Vale. Jo eh, he agafat quatre notícies, vale, sí. que són ben curioses, i heu de dir-me si és ver veritat, si són veritat o són falses. Vale. Va, Què us sembla? Vale. Coy! Sí? sí? Vale, va. Vinga, vaig a llegir la primera, ¿vale? La tinc mm. per aquí. La tinc per aquí. No, aquí això no és. Un moment, un moment, un moment, un moment. Oh, mira, la primera. Dice la insòlita història de tres, de tres germanes donen a llum al mateix dia, en el mateix hospital i amb el mateix metge Això va passar a Ohio, als Estats Units És veritat o és fals? Què em penses, Irene? Falso Pere No ho sé Falso fals. amb Irene, vinga Júlia, tu què penses, que això és veritat o és fals? Jo, falso Júlia Veritat. Molt bé. Eh, eh, Albert, tu què dius? Jo crec que és veritat. Que és veritat. Cristina, tu què dius? Eh... fals. És veritat. És veritat. Això ha passat. Sí. Això ha passat. Daneixa, Ariel i Ashley. Tuvien els seus fills en un interval de 4 hores i mitja y van ser atesas para el mismo doctor y el mismo hospital. O sí, que es verdad, que es verdad. Eso va a pasar en Estados Unidos. Un otro. Cortan una carretera por la presencia de una lancha en el trazado. O sea, a la ¡Dios! Yo digo verdad ahora, a ver, a ver que hay que mojarse. Espera, ¿tú qué dices? Mira, yo no discutiré mai, no discutiré una como la como la... Com la Irene. Per tant, ah, amb ella. I tant. Què dius tu, pera, de veritat? Amb ella, amb la Irene. I tu, Júlia, què, què dius? És veritat? És mentida, això. Per que... que van trobar a la carretera una llanxa al mig de la carretera. Sí. És fals. És fals. Cristina? Fals. I tu, Albert, què has dit? Fals. Sí. Doncs també és veritat. ¿Mai sí. he vist, mai heu vist un, un cotxe que darrera porta una llanxa amb remolc? Eh, alguna vegada, sí. Alguna vegada lo he visto. Yo no donc... lo he la verdad, eh, macos, pero puede ser que... Sí, a la... veces transportan llanxes de costat a un altre, pues iba a ser, ¿no? De una costa a un otro, en un cotxe, porque, bueno, por X motivos. Doncs Entonces, se ve que ahí va, es va patir un accident y es va quedar la llanxa ahí al mig. ¿Vale? El cotxe. Menudo marrón. Una otra Madrid ha privatizado hacer caca y a partir de ahora costará dos euros. Yo creo que es falso eso. ¿Això es falso? Cristina, ¿tú qué crees? Yo, Yo digo verdad. Tú, Irene, ¿verdad? Espera. Sí, Andy, así, lo que ha fet a... Falso. Lo que han dicho a Madrid es que a partir de ahora, hacer caca eh, se habrá de pagar para hacer caca. Dos euros. <risa> <risa> Julia, ¿tú qué dios? ¿Qué es verdad mentira? <risa> Fals. Mentida, Cristina? Fals. Don si sí, és una mentida com una caca de pallès Hi ha una pàgina, hi ha una pàgina que es diu elmundotoday.com i són totes, són totes eh, eh, notícies de la mentida, però que fan gràcia, no? Són a sitxornes iba a la última, o sea, ¿dónde elmundotoday.com. Vale, el el son dos noticias falsas de risa, ¿eh? como esta, como Oye, risa, Y ahora la última lo dice, un gato roba la recaudación de un bar por segunda vez. Ah, uh, venga. Okay, es falso. Yo falso. Yo creo ¿Pero? que no. ¿Qué? Un gato roba la recaudación de un bar por segunda vez. Joder, joder, estem amb el mòbil que no paren, no paren, no paren, no paren, que eh, la bossa es tapa el que és, sí. si, sí. ah, mentida, mentida o, o veritat? Mentida. Cristina? Mentida. És veritat, hi ha una pàgina web que es diu que.es, hi ha un vídeo que es veu al gat com agafa els diners de la caixa i se'n va. Eh, jida, jida, jida. Sí, sí, sí, A la pàgina de que.es, a curiosa, curiosas, coses, notícies curioses i es veu uns, sà, que són de fissiar gats. escriure una a aquesta pàgina, porfa. Que, que.es. .es, vale. una cosa, el temps sense a un bolet, vale? sí. Sí. Ens veiem de I... el al i hauríem d'anar... A la gran fiesta, Albert, eh? Sí, demà, demà, demà pel Zoom, també, eh? Us convocarem pel Zoom, d'acord? ¿vale? D'acord? I eh, posem el posem al concert i eh, també un parell de vídeos que hem preparat, també, per vosaltres per acabar la temporada. Unes quantes sorpresitas. Sí, sí senzilletes. Eh, bé, bueno, deixem aquí, acabem la temporada d'aquest any, de la temporada 2019-2020, d'acord? ¿vale? Amb aquest programa una mica accidental. Ok, doncs pues, fins a dia. Mar... demà. Ens veiem eh, la temporada que ve, sí o no? Bon no eh? No adeu! Adéu, adéu, adéu, adéu, adeu! Papus, adeu, guapos! Adeu, adeu! Adeu! Adeu! Ja arribem, s'ha fet llarg prevelgut la pena Ja veiem que la neu no ha pogut amb l'herba i la boira esborrat del tot els camins, i el pantà deixarà d'ofegar-nos els crits. Ja arribem, ja arribem, ja arribem, ja arribem, ja arribem entre tots el món. foc, llançarem tots els seus testes. Ja arribem, ja arribem, ja arribem, ja arribem, entre tots som a por.